Əl-Mü'minun Müminlər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahım adıyla Qadə əfləhəl-mü'minun Müminlər həqiqətəndə nicət tapmışlar əl fi fī saləətihim O kəslər ki, namazlarında mütəiddilər. Vallazīnahum ‘anil-ləw’i O kəslər ki, sözbazlıqdan qaçırlar. Vallazīnahum liz-zakāti O kəslər ki, zəkat verirlər. Vallazīnahum li-furūcihim ḥāfiẓūn illā İllə ələ əzvəcihim əvmə mələkət əymaluhum fə inəhum qayr məlumiyyən O kəslər ki, öz cinsi organlarını həmişə qoruyurlar. Zövcələri və sahib oldukları cariyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Fə mənib ذالک فاولائک bundan artığına can atanlarsa həddi aşanlardır. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ki, əmanətlərini və vədlərini qoruyurlar. والذین هم على صلواتهم يحافظون O kəslər ki, namazlarını öz vaxtlarında qılırlar. Məhz onlar varis olanlardır. O kəslər ki, Firdovs cənnətinə varis olacaqlar, onlar orada əbədi qalacaqlar. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ Həqiqətən biz insanı palçıq cövhərindən yarattıq. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَتًا فِي قَرَارٍ مَكِينَ Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq sonra o qandən bir parça ət yaratdı Sonra o, bir parça ətdən sümüklər yaraddıq. Sonra sümükləri ət ilə örtdük. Sonra onu başqa bir məxluq olaraq xəlq etdik. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyxatdır. Sümmə innəkum bə'də zəlikə ləməyitun Şübhəsiz ki bundan sonra siz mütləq öləcəksiniz. Summa innakum yawmal qiyamati Sonra da qiyamət günü dirildiləcəksiniz. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a Biz sizin üstünüzdə 7 göyü yaratdıq. Məxluqatımızdan da xəbərsiz olmamışıq. Və ansalnə minəs-səmâi minəən biqədrin fil-ardı və inna alâ zəhâbin Biz göydən lazımı qədər su endirib onu yerdə saxladıq. Şübhəsiz ki, biz onu yox edədə bilərik. Sonra həmin su ilə xurma ağaclarını və üzüm bağlarını sizin üçün yetişdirdik. Sizin üçün orada yediğiniz çoxlu meyvələr vardır. Və şəcəratən təhrücü min tûr-i seynəə, tənbutu biddühm, tənbutu biddühmi və sibğillil əkilin. Biz Sina dağında bir ağaç bitirdik ki, barından yiyənlərə həm yağ, həm də şirə verir. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها ev heyvanlarında da sizin için ibret var Biz onların bətnində olandan sizlərə içirdirik Siz üçün onlarda başqa faydalar da var. Üstəlik onlardan yeyirsiniz də. Siz həm o heyvanlarla, həm də gəmlər ilə daşınırsınız. Walaqad arsalna Nuha ila qawmihi fa qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin geyruhu afalat Həqiqətən biz Nuhu öz qəvmünə elçi göndərdik. O dedi: Ey qəvmüm, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir məbudunuz yoxdur. Məyər qorxmursunuz? Fa <Sessizlik> Mə həzə illə başarun mithlikum yüridu en yətəfəddəl aleykum Və ləvşəə Allahü ləənzələ mələikə Mə səmiğnə bihədə fəy əbəinəl-əvvəlin Qövmünün kâfir zədəcanları dediler. O da sizin kimi sədəcə bir insandır. Sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah elçi göndərmək istəsəydi, mələklər göndərərdi. Biz bunu ulu babalarımızdan eşitməmişik. İn illa bihi bihi Bu ancaq cinli bir adamdır, odur ki, ona münasibətdə bir müddət gözləyin. Qala Rabbin, surni bimə kəzzəbun. O dedi, ey Rabbim, onların məni yalancı saymasına qarşı mənə kömək. Fəəvhəyna ileyhə ən ənsnəil fülkə bi əyyunina və vəhiyyina. Fə idə cəəə əmruna və fəaratdən nuru fəslük Zəvcəyin, İthnəyin və əhləkə illə mən səbəq aləyihil qəwlu minhüm Və la tuxatibini fəlləzənə zəlemu, inəhüm Biz ona vəh etdik. Gözlərimiz önündə və vəhhimizlə gəmini düzəl. Əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman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 Fəizə səvəytə əntə və məmmə mənəka aləl fulkə fəqulil hamdulillah fəqulil hamdulillahilləzininəccənə minəl qəumiz zalimin Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə mindiyin zaman de Bizi zalım adamlardan xilas eden Allah'a həmd olsun وَقُرْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Həmçinin de ki, ey Rabbim, məni mübārək bir yere çıxar, Sen yer verənlərin ən yaxşısısan. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَا آيَاتٍ وَا اِنْ كُنَّا لَا ثم أنشأنا şübhəsiz ki bunda ibrət vardır Həqiqətən biz qullarımızı beləcə sınağa çəkirik Onlardan sonra isə başqa bir nəsil yaratdı Ve Onlara da özlerinden bir elçi gönderdik. O dedi: Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir mabudunuz yoktur, Məyyər qorxmursunuz? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون Gövmünün kafir olan, ahirətə qovşacaqlarını yalan hesab edən və dünya həyatında firavanlıq nəsib etdiyimiz zadeganları dedilər, o sizin kimi sadəcə bir insandır, yediyinizdən o da yeyir, içdiyinizdən o da içir. Olə in a bəşram mülə qum inə qum əllə xaasiun.əyadu kum ə qum idəmittum va kutumtura vaanınə qum siz özünüz kimi adi bir insana itayət etsəiniz, mütlə ziyana uğrayarsınız. O sizə ölüb topağa. Və sürsüməyə çevrildikdən sonra dirildilib yenidən çıxarılacağınızı mə vəd edir? Hey hata, hey hata Sizə vəd olunan şey həqiqətdən çox uzaqdır, çox uzaq. İNHİYA İLLƏ HƏYƏTÜNƏ DÜNYƏ NƏMÜT VƏ NƏHİYA VƏ MƏ NƏHNÜ Bİ Dünya hayatımızdan başka hiçbir hayat yoktur. Ölüp dirilirik, birimiz ölür, birimiz anadan olur ve biz dirilmeyeceğiz. <gülüyor> Bu ancak Allah'a iftira yaksan bir adamdır. Biz ona inanan değildir. Qala Rabbin surmi bima kaddabun O dedi Ey Rabbim onların məni yalançı saymasına qarşı mənə kömək et Qala amma qiril la yusbihun Allah dedi Onlar tezliklə peşman olacaqlar Fa akhadathu bil haqq faj'alnaahum ghathaa fabu'dan lil Onları qaçılması mümkün olmayan qorxunc bir səs yaxaladı. Biz onları daşqının apardığı çör-çöpə döndərdik. Mehv olsun zülm adamlar. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا onlardan sonra başqa başqa nəsillər yaratdıq. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا Heç bir ümmət öz əcəlinin nə qabaqlaya bilər, nə də yubandırar. Səlmə ərsəlnə rüsülənə tətrə, kulləmə cəəə əmmətən rəsuluhə kəzəbūh, fəətbəğnə bəqdəhüm bəqdən və cealnəhüm ahadîs, və cealnəhüm ahadîsə fəbəədən li qawm illa yü'minun. Sonra birbirinin ardınca elçilerimizi gönderdik.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 Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və açıq-aydın bir dəlillə göndərdik. İlə Firavun və mələyi fəstəkbəru və kənu qəvmən alim, fəqalu anu'minu libaşərayni misslina və qəvmuhuma lənə aabidun. Firavunun və onun əyyanlarının yanına. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər.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 ولا قد اتينا موسى biz Musa'ya kitab verdik ki bəlkə onlar doğru yola yönəlsinlər Biz Məryəm oğlunu və onun anasını bir möcüzə etdik. Onları əlverişli bir yerdə, çeşmə axan bir təpədə yerləşdirdik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat taybat Ey elçilər, halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün. Mən Həqiqətən, sizin nə etdiklərinizi bilirəm. Va bu vahid bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə məndən qorxun. Fə təqatta'u əmrəhun beynehum subra kullu hizbin bima ladeyhin Lakin onlar öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər. Hər firqə özündə olana sevinir. بدرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به ممال وبنين منال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون günahkarlar elə hesab edillər ki Onlara var dövlət və övlat verməklə onlara yaxşılıq etməyə tələsin. Xeyr, onlar bu işin fərqinə varmırlar. İnnellezininhum min xəşiyyət rəbbihim müşfiqun. Həqiqətən Rəbbinin qorxusundan əsəm əsəm əsənlər. Qullədinhum bi ayati rəbbihim yo'minun. Rəbbinin ayələrinə iman gətirənlər. Bolladinhum bi rabbihim la yushrikun. Rəbbinə şərik qoşmayanlar. Bollayna yu'tun ma ataw wa qulubuhum wajlah. Qulubuhum wajlatu Rəbbinə qaydacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa qorxa yerinə yetirənlər. Əlâ ikə yəsariun fil xeyrat və onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Və la nukellif nəfsən illə vələdinâ kitâbun yantıq bil haqq və hum Biz hər yalnız qüvvəsiz çatdığı qədər yükləyirik. Yanımızda haqqı deyən bir kitab vardır. Onlara zülm olunmaz. وَالْقُلُوبُهُمْ Lakin onların qalbi bundan xəbərsizdir. Onların bundan başqa gördükləri başqa pis işləri də vardır. Hatta izə axadna mutrafihin bil azab onların cah-cəlal içində yaşayanlarını əzabla yaxaladığımız zaman fəriat qoparlar. Onlara deyiləcək. Bu gün fəriat qoparmayın. Qətiyyən biz sizə heç bir köməklik göstərməyəcəyik. Ədə kana ayati tutla alaykum oxunurdu siz isə arxa çevirirdiniz. Həm də Kəbə ilə təkəbbürlü idir. toplanıp toplanıb yaramaz sözlər danışırdınız. Əfəlləm yeddəru lqul əmşəəhüm mə lm yəti əbāəhüm uləvəlin əm lm yəərifu rusuləhüm fəhüm ləhüm Bu söz hakkında düşünmürler mi? Yâhut onlara ulu babalarına gelmeyen bir şey geldi. Yoksa onlar özlerine gönderilmiş elçini tanımayıp buna göre de onu inkar edirler. Yâhut <gülüyor> <gülüyor> o cinlidir değiller. Heyr o elçi onlara haqqı gətirmişdir lakin onların çoxu haqqı xoşlamır və əlvidtaba'al haqq ehwa'ahum la fesadetis semawatu vel ard la fesadetis semawatu vel ard ve men feehin bel ataynahum bi zikrihim fehum an zikrihim mu'ridun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 Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən? Rəbbinin mükafatı daha xeyirlidir. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. La innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim Sən həqiqətən də onları doğru yola çağırırsan. Axirətə inanmayanlar isə doğru yoldan çıxıllar. Əyr biz onlara rəhəm edib düşdükləri bəladan xilas etsək, onlar yenə öz azğınlıqları içində çərgərdan gəzəcəklər. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Biz onları əzabla yaxaladın. Onlar yine öz Rabbine boyun eğmediler. Ona yalvarıp yaxarmadılar. حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا za'abun shadidin idahum feeh mublisun Nəhayət şiddətli əzab qapısını onların üzünə açdığımız zaman dərhal ümidsizliyə qapılacaqlar. Wa <Sessizlik> huwa allazi ansha lakumus sam'a wal Sizin üçün qulaq Göz və ürəklər yaradan odur. Siz çox az şükür edirsiniz. sizi yerdə yaydırdı və ona odur. Siz onun hüzuruna toplanacaqsınız. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْي۪ي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Dirildən de, öldüren de odur. Gece ilə gündüzün birbirini ebez etmesi ona ayettir. Meğer bunu anlamırsınız,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 Laqad u'idna nahnu va aba'una hada min qabl in hada in bizə həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdur. Bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil. Kul limanil ardh eğer bilirsinizsə deyin görüm yer və onun üstündə olanlar kimindir Ce yequlunu Onlar Allahımdır deyəcəklər Peki De bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız? Qul mər rəbbü səməvəti səbi'i və rəbbü l-aruşi l-azim, lillahi qul əfələ tətəqun. De ki, göyün rəbbi və əzəmətli ərşin rəbbi kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. Deki bəs qorxmursunuz. Qul mən biyedihî melekutu kulli şeyin ve huve yücír vələ yücər aleyh ve huve yücír vələ yücər aleyh in kuntum te'lamun seyakulunə lilləhi qul fəənna tüsharun De ki, eğer bilirsinizse deyin görüm, her şeyin hükmü elinde olan himaye eden Özünün ise himayeye ihtiyacı olmayan kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. De ki besneci olur ki aldanırsınız. <gülüyor> Hayır. Biz onlara hakkı getirdik. Onlar ise yalan çıdılar. Mattakhadallahu min waladin wama kana ma'hu min ilah. Idha dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd. Subhanallahi amma Allah özüne heç bir övlad götürməmişdir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 Alimül gayb ve şehadet fe O qeybi ve aşkarı biləndir. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən çox ucadır. Fur'at inna turiyanni Rabbi fe la tec'alni fi'l qavmi'z zalimin. ki Ey Rabbim, eğer onlara vəd olunanı mənə göstərəcəksənsə, məni zalım adamların içində qoyma ey Rabbim. Ve inna ala an nuriy kuma ma na'iduhum laqadirun. Edfa Sözsüz ki biz onlara vəd etdiyimizi sənə göstərməyə qadirik sən pisliyi yaxşılıqla dəf et biz onların aid etdikləri sifətləri daha yaxşı bilərik quru rabbi ey rəbbim şeytanların vəsfəsələrindən sənə sığınıram Onların mənə yaxınlaşmalarından sənə sığınıram, ey Rabbi! Hattə əzə jəəə əhədəhumul məvt qalə rabbi ırci'un, qalə rabbi ırci'un ilə əlləi a'malu salihən fīmə tərəkt, kella inə hə kelimətun hüvə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 hayatı vardır. sur falan Sur üfrüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar. فَنَسَقَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ أُجُن مَز تərəzləri ağır gələnlər nica tapacaqlar Hərazələri yüngül gələnlər isə özlərini ziyana uğradanlardır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Telfahūcūhuhum-n-nār wa Od onların üzünü yandıracaq. Onlar orada qıç olmuş vəziyyətdə qalacaqlar. Məyər mənim ayələrim sizə oxunmurdunmu, siz də onları yalan hesab etmirdinizmi? Qalu, Rabbəna qaləbət əleynə şiqvətuna və künnə qəvmən dallin. Rabbəna <Sessizlik> onlar deyəcəklər ey rəbbimiz bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi və biz doğru yoldan azam bir cəmaət olduq ey rəbbimiz bizi oradan çıxar əgər bir də günah işlərə qayıtsaq həqiqətən də zalim olarıq <Sessizlik> Allah buyuracaq, orada alçalmış vəziyyətdə qalın və mənə heç nə demyin. Innahu kana fariqun min 'ibadi yaqulun yaquluna rabbana amanna fa awfir lana warhamna wa anta khayrul rahimin fatatakhadhtumuhum sukhriyyan hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun bir zümre var idi ki onlar Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik. Bizi bağışla, bizə rəhmet. Sən rəhmdənənlərin ən yaxşısısan deyirdilər. Siz isə onları məsxəriyə qoyurdunuz. Sonda bu məsxərə məni yada salmağı belə sizə unudtdurdu. Siz onlara gülürdünüz. İnni jazaytuhumul Bu gün mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır. Qalə kəm ləbithtum fəl-ərd ədədə sinin, qalû ləbithnə yəvmən əv bə'da yəvmin fəsəlil əddin. Allah kafirlərdən, yeryüzündə neçə il qaldınız diye soruşacaq. Onlar, bir gün yaxud bir gündən də az qaldıq, sən günləri sayanlardan soruş, diyəcəklər. Qala illa bistum illa qalilən, qala illa bistum illa qalilən, ləu ennekum kuntum ta'lamun. Allah diyecək, siz orada çox az kaldınız, çarş bunu bileydiniz. Əfə həsibtüm ennəmə khalqnəkum əbəfen ve ennəkum ileynə nə türcə'un. Fə te'alə allahul melikul haqq, Fə te'alə allahul melikul haqq, La iləhə illəhü və rabbul arşil kərim. Yoxsa əlihə hesab edirdiniz ki, sizi ebesyələ yaratmışıq ve siz heç vəqt bize qaytarılmayacaksınız. Haq hökmüdar Allah her şeyden ucadır. Ondan başka ibadete layiq olan heç bir məbud yoktur. O şanlı ərşin Rəbbidir. Və <gülüyor> kim Allah ilə ama rabbi innehu kim allahla yanaşı haqqında özünün heç bir dəlili olmadığı başqa bir məbuda ibadat edərsə onun cəzasını rəbbi özü verəcəkdir şübhəsiz ki kafirlər nicat tapmazlar وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين تيçi ey Rabbim bağışla ve rahmet sen rəhmet edənlərin ən yaxşısısan